النحل طال ارس بسم الله الرحمن الرحيم مرهمتلي ورهملي اللهم اديله اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah'ın əmri gələcəkdir. Odur ki, onun tez gəlməsini istəməyin. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Yunzilul məlailəke bir ruh min əmrəhi aləmin yəşao min ibadəhi an ən anzir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 Xalaq al-səməvəti vəl-ərdə bil-haqq ta'alə əmmə göyləri və yeri gerçək yaratmışdır. O, müşriklərin qoşduqları şəriklərdən ucadır. Xalaq al-insənə min nutfətin fə idə huvə xasimun Allah insanı nütfədən yarattı. O isə açıq aşkar mübahisəyə çevrildi. "Və an'amə xaləqəhā ləkum fīhā dif'un və menāfi'un və minhā ta'kulūn." Malqaranı da o yaratdı. Onlarda sizin üçün bədəninizi isti saxlayan yun geyim və başqa faydalar vardır. Əmçinin onlardan yeyirsiniz. O alakum Malqaranı axşam töləyə qaytardıqda, səhər çölə buraxdıqda onlara baxıb fərəhlənirsiniz. Va taḥmilu aqqālakum ilā baladin lam takūnū bālighīhi illā bi-shaqqi al-ānfus inna rabbakum Onlar yüklərinizi özünüzün çətinliklə apara biləcəyiniz bir ölkəyə daşıyırlar. Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhəmlidir. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Atları, qatırları və uzun qulaqları size hem minik, hem də ziynet olsun diyə Allah yarattı. O, sizin hələ bilmediğiniz birçok şeyleri də yaradır. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِذِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع۪ينَ Doğru yol göstermek Allah'a aittir. Ağrı yollarda vardır. Eğer O isteseydi, sizin hamınızı doğru yola yönelderdi. Göyden suyu endirən odur. Bu hem sizin içməyiniz, hem də içində malqaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. يُنْبِتُنَكُم بِهِ الذَّرَا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ onunla sizin üçün danlı bitkiler zeytun hurma üzüm ve başka meyvelerin hepsinden yetiştirir Aqli bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَةً بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ O gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönətdi. Ulduzlar da onun əmri ilə rəhm edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. Wa ma dara'alakum sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə rəhm etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır. Və huvallezisəxrələbəhırlitəəkulūminhunəhmənṭariyənvetəstəxricūminhunhilyətətelbəsūnhəvətərlkulkamwāxirəfihəvelitəbtəğūminfəzlihəvelənənkumtəşkurūn O, dənizi də sizin xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz. Sən gəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən, bütün bunlar Allahın lütfündən sizə nəsib olanları axtarıb taxmağınız və Şükr etməyiniz üçündür. O, sizi silkələməsin deyə yer üzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yarattı. Və aləmətin və bin necmihum yəhtədun əlamətlər yaratdı. İnsanlar ulduzlar vasitəsilə də getdikləri yolu müəyyənləşdirirlər. Əfəmən yəxluqu kəmənə yəxluqu Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَقُورٌ رَّحِيمٌ Əgər Allahın neymətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Vallahu ya'lamu ma tusirrūna wa ma Allah sizin gizli saxladıqlarınızı da aşkara çıxartdıqlarınızı da bilir. Vallazīna yad'ūna min dūni Allāhi lā yakhluqūna shay'an wa Allahdan başqa tapındıqları bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. ÇÜNKÜ ONLAR ÖZLƏRİ YARADILMIŞLAR ƏMVƏTÜL GƏYR VƏ HİYƏİN VƏ MƏ YƏŞİRUNA EYYƏNƏ ONLAR ÖLÜDÜLƏR, diri DEĞİLLƏR VƏ NƏ VAXT DİRİLDİLƏCƏKLƏRİNİ DƏ BİLMİRLƏR İLAHUKUM İLAHU VƏHİDƏ Qəlləziylələ yəminunə bil-əxirəti qlubuhum münkirətun və hüm Sizin məbudunuz tək olan ilahdır, axirətə inanmayanların qəlbi haqqı inkar edir, özləri də təkəbbürlüdürlər. La jarama anna Allah ya'lamu Şübhə yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıqlarını da aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o, təkəbbürlü olanları sevmir. وإذا قيل لهم ماذا onlardan Rabbiniz peygamberlənə nə nazil etmişdir deyə soruşduqda onlar bu keçmişdəkilərin nağıllarıdır deyəllər liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri onlar qiyamət günü öz günahlarının hamsını və Nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşısınlar. Bax gör, daşıyacaqları yük necə də pistir. Qad məkərəl-ləzinə min qəblihim fəətəlləhu bünyənəhum minəl qəvaid fəqərra aləyhimu səqufu min fəvqihim. Bəqər aləyh müsəquf Onlardan öncəkilər də hiylə qurmuşdular. Sonra Allah onların tiklilərini özlüləndən dağıtdı. Tavanları başlarına uçdu və əzab onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ فَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ günü Allah onları rüsvayə edəcək və deyəcək hakkında mübahisə etdiyiniz şəriklərim hardadır? Elim verilmiş kimsələr deyəcəklər. Şübhəsiz ki, bu gün kafirlərə rüsfayçılıq və əzab üz verəcək. Allazina <gülüyor> tewaffahumu'l-məlaikatu zalimin anfusuhum falqawu's-selama malkun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 Allah sizin nələr ettiğinizi bilir. Tedxulu abwa bjahannama mahlidin fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Elə isə içində əbədi qalacağınız Cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir qilə lilləzîna ettaqəû məzâ anzələ rabbukum qâlû xeyrâ lilləzîna əhsənû fihâzi-dünyâ hasənahu vəl-dâru-l-âxiratu xeyrun vəl-ni'mə dâru-l-muttaqîn Allah nə nazil etmişdir deyildikdə onlar Xeyr nazil etmişdir deyərlər, bu dünyada xeyrli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Ahirət yurdu isə daha xeyrlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Cənnət adnətdir, onlara daxil olacaqlar, onun altında çaylar axır, onlar orada istədikləri hər şeyi edə Onlar ağacların altından çaylar axan Adn bağlarına girəcəklər. Orada onların ürəklərinin istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır. Allazina tawayfauhumu'l malaikatu tayyibun yaquluna salamun O kəslər ki, tərtəmiz təmiz olduqları halda mələklər onların canını alıb deyillər. Sizə salam olsun. أعماللرنزا جور الجنة فجر هل ينظرون الا أن تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون Yoxsa kafirlər mələklərin onların yanına gəlməsindən və yaxud Rəbbinin əmrinin gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Və əsabəhum və haqa bihim ma Onlara törəttikləri əməllərin pis cəzası nəsib oldu və istihsa etdikləri əzab onları ağuşuna aldı وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من, دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا dediler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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّابُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ Biz her ümmete, Allah'a ibadet edin. Tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimsini Allah doğru yola yönətmiş, kimsinə də azmaq nəsib etmişdir. Yer üzündə gəzip dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Sən onların doğru yola gəlməsinə nə çalışsan da, bil ki, Allah azdırdığı kimsələri doğru yola yönətməz və onlara kömək edən də olmaz. وأقسم بالله جهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حق ولكن أثر الناس لا يعلمون onlar Allah'a muhkem and ki Allah ölen bir kəsi diriltməyəcəkdir. Xeyr Allahın ölüləri diriltməsi onun doğru vədinə görə olacaq. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. Li yubayina lahumul ladhi yahtelifun fihi ve li'alama'alladhin kafarun annahum Allah ölüləri dirildəcəkdir ki İxtilafda olduqları şeyləri onlara bildirsin və kafirlər də özlərinin yalançı olduqlarını dərk etsinlər. İnnamə qaulunə Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyirik, o da olur. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن نبوء انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون uğradıldıqdan sonra Allah yolunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir məskəndə sakin edəcəyik. Axirət mükafatı isə daha böyükdür kaş bileydilər. Elladene sabr u Onlar səbirli olanlar və ancaq Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhii əsəlū əhləz-zikr <Gülüyor> in kuntum lā taʿlamūn bizənən əvvəl də özlərinə vəhhetdiyimiz məhz kişiləri elçi göndərmişdik əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun bil bəyināti və zubud Və nazil Biz onları aydın dəlillər və kitaplarla göndərdik. Sənə də zikri nazil etdik ki, insanlara onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşərlər. Əfə əminəlləzinin məkrü'səyyatə in yəqsifəllahu bīməl-arḍi aw min hēthulā yəş'urun. Alçaq hilələrə əl atanlar Allahın onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən əzabın onlara gəlməyəcəyinə əmindilərmi? او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يا دا گه‌زيب دولاشتیقلار زمان اللهن اونلاری ياخالامايجاغينى مى دۇشۇنۇلار اخى اونلار الله دان ياغا قۇرتارا بىلْمىيەجەكلار او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤف Yaxud vahimə içində olduqları halda Allahın onları yaxalamayacağını mı düşünürlər? Həqiqətən də Rəbbiniz şəfqətlidir, rəhimlidir. Əwəlləm yərəv ilə mə xəlaqəlləhə min şeyin yətəyə zilaləhu alə yəmini və şəməli onlar Allahın xalq etdiyi hər hansı bir şeyi müşahidə etməyiblərmi Onların kölgələri müti surətdə Allaha səcdə edərək sağa sola əylir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَاِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də, təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə qılırlar. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar özlərinin sövgündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَي مِثْنَيْنَ İnnəmə hüvə iləh vəhidun fəiyyəyə fərhəbun. Allah, içi məbuda sitayış etməyin. O, yalnız tək bir ilahtır. Yalnız məndən qorhun, dedi. Ve ləhû mətis səməvəti vəl-ərd və ləhuddín və əsibə. Əfə geyrəllahi <gülüyor> tettequn Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Din də daim ona məxsusdur. Siz Allahı qoyub başqasından mı qorxursunuz? Və <gülüyor> mə bikum min ni'metin min Allah ثُمَّ <Sessizlik> إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ سِزƏ VƏRİLƏN NƏMƏTLƏRİN HAMSISI ALLAHDANDIR SONRA SİZƏ BƏLA GƏLDİYİ ZAMAN ANCAQ ONA YALVARIRSINIZ <Sessizlik> ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا تَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bəlanı sizdən soğuşdurduqdan sonra sizlərdən bəziləri Rəbbinə şəriq qoşur. Onlar bizim onlara verdiyimiz neymətlərə nankorluq etsinlər deyə belə edirlər. Hələlik əylənin, tezliklə biləcəksiniz.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 mütləq sorğu sual olacaqsınız. onlar qızları Allaha aid edirlər. o pak və müqəddəsdir. özlərinə isə istədiklərini məxsus edirlər. وإذا بُشِّرَ أَحدهمْ بِالأنثى ضَلَّ وجهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə, hic-kəsindən üzü qapqara qaralır. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 Lilləzīnə lə yü'minunə bil-əkhirəti məthəl-ü səvv və lilləhi l məthəl ül sifət, axirətə inanmayanlara xastır. Ən uca sifətse, Allah'a məxsustur. O, qüdrətlidir, müdriktir. 111. ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُ مُلْكِبًا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ onlar özlərinin xoşlamadıkları qızları Allah'a aid edidlər dilləri də yalandan ən gözəl ağibətin onların olacağını söyləyir. Şübhəsiz ki, od onlar üçün hazırlanmışdır və onlar orada tərk olunacaqlar. Qallahi laqad arsalna ila ummin min qablik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 ağrılı acılı bir əzab vardır. O əmənzelnə alaykəl kitabe illə Biz kitabı sənə yalnız ona görə nazil etdik ki onlara ixtilafda olduqları şeyləri bəyan edəsən və bu mömin adamlar üçün Doğru yol göstəricisi və mərhəmmət olsun. Allah göydən səma-dan yağış yağdırır, onunla yerin ölümündən sonra dirçəldir. Allah göydən yağmur yağdırıb onunla ölmüş yeri dirildirdi. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ Şübhəsiz ki, Malqarada da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz sizə onların qarınlarındakı ifrazat və qan arasından çıxan, içənlərin boğazından rahat keçən təmiz süt içirdirik. Və min fəmaratın nəxil vəl-a'nabı tutxudun minhu sakran və rızqan hasana. İnne fi zalika la'ayatan liqawmin ya'qilun.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 Ən-i təxidi minəl-cibəli buyutən və minəl-şəcəri və min buyutan, Rəbbin bal arısına belə vəhiyyətdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör. Ən-i qüri min kulli təmərati fəsl-ki subulə Rabbiki dülülə. Yaxrucu min butuniha şerabun muxtəlifun əlvanuhu fīhi şifəun linnəs. İnne fī thəlikə lə ayətən li qawmin Sonra bütün meyvelərdən ye və Rabbinin səndən ötürü asanlaşdırdığı yollarla gey. O arların qarınlarından tərkibində insanlar üçün Şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Həqiqətən, bunda düşünən adamlar üçün dəlimlər vardır. Vallahu Allahü xaləqəkum, tümmə yətəvəfəkum və minkum mən yürəddü ilə ərdəril əmurini kəylə yəqləmə bə'də ilmin şeyə. İnna Allaha Sizi Allah yaratmışdır. Sonra o sizi öldürəcəkdir. Sizlərdən bəziləri vaxtıyla bildiyi şeyləri unutsun deyə ömrünün ən rəzil çağına çatdırılacaq. Həqiqətən Allah biləndir. Hər şeye qadirdir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'rrizq. Faman alladhina fuddilu bi'rrizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa. Atha bi Allah ruzi baxumindan birinizi digerindan üstün etmisdir. Üstünlük verilənlər kölələrinə öz ruzularından vermirlər ki, bu yönləm bərabər olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın memətini inkar mı edirlər? Vallahu ja'ala min anfusikum azwajan waj'ala lakum min azwajikum baninan wa hafidan warzaqakum min at-tayyibat. Afa bil-batili yu'minun wa bi ni'mati Allahi Allah sizin üçün özünüzden zövcələr yarattı. Zövcələrinizdən de sizin üçün evladlar və nəvələr yaratdı və sizə pak ruzlər verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mə edillər. və yəbudun min dunillahi ma la yamlikulahum rizqan minas Müşriklər Allahı qoyub olara göylərdə və yerdə olan rüzidən heç bir şey verməyən və buna gücləri çatmayan bütlərə ibadət edirlər. Lə heç kəsi Allaha oxşatmayan, həqiqətən Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. 124. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون 125. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 Və mə əmr-ü s-sağəti illə kələmhil basari əvhü və əqrab. İnnəlləhə ələ kulli şeyin və yerin qeybi Allah'a aittir. O saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir. Və ya daha tezdir. Həqiqətən allah her şeye qadirdir. Allahu akhrajakum min butun Allah sizi analarınızın bətnindən heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq göz və ürək verdi ki bəlkə şükr edəsiniz. Ələm yərau ila t-tayri musaxharatin fi Allah. İn fi zalika laayat lin onlar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 Təstəxifsunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Malqaranın dərlərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar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 وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم الباسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi. Dağlarda sizin üçün mağaralar saldı. Sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək zirehli qeymlər düzəltdi. Beləcə, Allah öz neymətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. Əgər üç çevirsələr, bil ki, sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa'zkurhumul kafirun. Onlar Allahın neməti haqqında bildikləri halda sonradan onu inkar edirlər. Onların şoxu kafirdir. وَيَوْمَنَ بَعَثُ مِنْ كُلِّ үُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Her ümmətten bir şahit göndərəcəyimiz gün, kafirlərə üzül-xaklıq etmeye izin verilmeyecəy. Və Ve üzül diləmələri də tələb olunmayacaqdır. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنه ولا هم ينظرون ظالımlar əzab çəkməyə başladıqda onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara mühlet də verilməyəcəkdir وَإِذَا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا, هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم Müşriklər Allaha qoşduqları şəriflərini gördükdə deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bunlar bizim Səndən başqa ibadət etdiyimiz şəriflərimizdir. Bütlər isə onlara, şübhəsiz ki siz yalançısınız diyə cavab qaytaracaqlar. <gülüyor> O gün müşriklər Allah'a təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Əllədin kəfər və səddənsəbilillahi Kafir olub insanları Allah yolundan saptıranlara, törätdikləri fitnə fəsada görə əzab üstündən əzab artıracağıq və yomə nabətu fi kulli ümmetin şəhidan aləhim min anfusihim və cəna bikə şəhidan aləha ulə Vənəzəllənə əleykəlkitabetə biyanəlikülləşeyin vəhudan vərahmetə vəbəşralilmuslimin O gün hər ümmətə özlərindən bir şahit göndərəcəyik. Səni də onlara şahit gətirəcəyik. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi Mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. İnəllaha ya'muru bil-adli vəl-ihsani və itai bil-qubaa və yənha anil-fahşaa vəl-munkari vəl-bəğy. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir. İyrənci işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd, nəsihat verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. və əfu bi ahdi llahi iza ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله bağladığınız əhdə sadiq olun. Möhkəm and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın. Çünki siz Allahı özünüzə zamin etmişsiniz şüphesiz ki Allah sizin nələr ettiğinizi bilir ve la tekunu kelleti naqadat gazlaha min ba'di quwwatin an katha tattahizun aymanakum dakhlan baynakum an takunu ummatun hiya arba min İnnə məydulukumullahü bih və laybena İplini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın Bir cemaat digər bir cemaatdan sayca və malca daha çox olduğu üçün anlarınızı aranızda hile vasitəsinə çevirirsiniz Allah bununla sizi sınayır o ihtilafda olduğunuz şeyləri qiyamət günü sizə mütləq bildirəcəkdir. Wala usha Allah la ja'alakum ummeten vahidatan walakin yudillu Walakin yudillu men yasha'u wa yahdi men yasha'u wa la tus'alum amma Allah isteseydi sizi vahid bir ümmet edərdi. Lakin o istədiyini azdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Siz etdiyiniz əməllərə görə mütləq sorğu-suval olunacaqsınız. və la tətəxədu əymənəkum dəxələn beyənkum fətəzəllə qədəmun bədə səbūtəha və təzūqəssu əbə mə Andlarınızı aranızda hile vasitəsində çevirmeyin. Yoxsa ayağınız möhkəm dayanmış iken sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinize görə əzabı dadarsınız. Sizin üçün ahirətdə də böyük bir əzab hazırlanar. Və lə təştəru bi ahdilləhi təmenən qalilə <Sessizlik> İnma ən mə'əndəllahü hovə xeyrül ləkum in kuntum tə'lemun Allahla bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan səbab sizin üçün daha xeyirlidir. Mə'ən dəküm yəfəd və mə'indəllahi bāqı mə'indəküm yəfəd və mə'indəllahi bāqı və nəcziyənəlləzīn səbəru əcrəhum sizdə olan nemətlər Allah yanında olan neymətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mən nə əmilə min zəkərin əvun thə və huvə müminun fələ nəhviyən Mən əmilə səlihan min zəkərin əvun thə ve hüvə mü'minun fələ nuhiyyənnə hü həyətən qayyibə və lə nəcziyənnəhum əjrəhum bi əhsəni mə kənu yəməlun Mü'min olaraq yaxşı iş görən, kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəhş edəcək, və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Əiza qara'təl Qur'anə tasta'iz billahi minəş Qur'an oxuduqda qovulmuş şeytandan Allah'a sığınım. İnnehu leysa lahu sultanan 'ala allazina amanu wa 'ala ki şeytanın iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. İnne ma sultanuhu 'ala allazina tawallawnahu wallazina hum bihi müşrikun Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar və Allah'a şərik qoşanlar üzərindədir. Va iza badalna ayatan makana ayatin vallahu a'lamu bima yunzil qalu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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ لِسَانٌ لَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينَ Biz onların, Kur'an-ı ona bir insan öyledir dediklerini bilirik. Onların istinad ettikleri şəxsin dili, əcnəbi dildir. Bu ise açıq aydın ərəb dilidir. Allah'ın ayələrine inanmayanları elbəttə ki Allah doğru yola yönətmez və onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. İnma yaftari elkezibellezina la bi ayati llah wa ulai kahumul Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydururlar. Mehs onlardır yalançılar. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قلبي ایمانla qaldığı halda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 Zalik bi'annahu mustahabbu al-hayata ad Allah la yahdi al Bu ona görədir ki, onlar dünya hayatını axirətdən üstün tuturlar. Həm də Allah şafirləri doğru yola yönəltmir. Ulaiika alladheena taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaiikahumul ghafilun Bunlar o kəslerdir ki Allah onların qəlbinə, qulaqlarına və gözlərinə möhür vurmuşdur. Onlar əsil qafildilər. لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون اي şüphesiz ki ziyana uğrayanlar da onlardır. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا dum cehədû və Sınağa çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri onlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhəmldir. Yomə təti kullu nəfsə təcədilu an nəfsəha və təvəffa kullu nəfsə mə amilətu və hum O gün hər kəs öz canını qurtarmağa çalışacaq. Hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəktir.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 Allah təhlükəsizlik və əminəmanlıq içində olan bir diyarı misal çəkir. Ona öz rüzisi hər yerdən bol-bol gəlirdi. Lakin o diyarın əhalisi Allahın neymətlərinə nankörlük etdi. Allah da onları etdikləri əməllərə görə, açlıq və qorxu libasına bürdü. Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də zülm etdikləri zaman əzab onları yaxaladı. Və qulummə razəqaqum Allah mu xələlə dayibə uş quuru mət Allahi Allah'ın size verdiiyi halal və ve paçruzilərdən yin və əyər Allah'a ibadət edirinizsə Onun nemətinə şükrein. İnma harrama alaykumul meytetu vadam valahmu alkhinziri wamaa uhilla lighayril lahi bih faman idurra ghayra baghin ölü heyvanı qanı donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanı haram etmişdir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 İnnellezine yefterun ala'llahi'l kebıbe Dilinizin uydurduğu yalanı esasen bu halaldır o haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı yalan uyduranlar nica tapbazlar. Mətə'un qalilun və ləhum əzəbun əliyim. İndi onlar az bir mənfəət əldə etmişlər. Ahirətdə isə onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ Sənə xəbər verdiyimiz şeyləri daha öncə yəhudilərə də haram etmişdik. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər dumma in rabbikal ladin amilussu'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslihu in rahim şüphesiz ki Rabbin avamlıqları üzündən pis iş gören ondan sonra tövbə edib özlərini ıslah edənləri, Bütün bunlardan sonra əlbəttə ki, Rəbbim bağışlayacaq və rəhm edəcək. İn İbrahim kənə ümmetən qālitan lillāhi hənīfən və ləm Həqiqətən İbrahim Allah'a müt'i, hənif bir rəhbər idi. O müşriklərdən deyildi. ŞƏKİRAN Lİ ƏNŏMİHİ CİTƏBƏHÜ VƏ HEDƏHÜ İLƏ SİRƏTİN MÜSTƏQİM O, Allahın nəymətlerine şükredən idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönetmişdi. Və ƏTƏYLƏHÜ FİDDÜNYƏ HƏSƏNƏTƏN VƏ İNNNƏHÜ FİL ƏKHİRƏTİNƏ MİNƏS SƏLİHİN Biz ona dünyada gözəl nemət verdik. Şübhəsiz ki, o axirətdə də əməli salihlərdəndir. Tumma ohayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifan wama Sonra sənə vəhyi etdik. Hanif İbrahim dininə tabi ol O müşriklerden değildi. İnma ju'il Şembe günü ancak o günün barəsinde ihtilafa düşenlere vacip edildi. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü İxtilafa düşdükləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. O <gülüyor> du ila səbil rabbik bil hikməti vel mәүizətil hasə və cədilhum bil latī hiya İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə edir. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُف۪ي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hilələrdən ötürü sıxılma. İnnal-laha ma'a'l-ladhina ttaqav valladhina hum Həqiqətən də Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir.